A korona őr Kint a Duna és a főváros felett az utcai fények miatt korán sem volt sötét. Mégis rátelepedett az éj mindenre. A hód lekacsingatott az zúgó világra. Zizektek a bokrok és a fákon a levelek. Zümmögtek az autók, talán még a villamos is sikított a kőruton. A parlament előtt álmosan kavargott a Duna. A parton andalgó szerelmesek és a ritka kapásra váró pecások szótlanul hallgatták a hömpőgő csobbanásokat. A kosú téren felcsapott a metróból az utolsó szerelvénysele, de már csak az éjféli expressnek nevezett járat futotta a garázsmenetét. Álmosan érkezett az állomás ajtaját bezáró férfi, Előkotorta a kulcsait és hangos kattanással csukta le a föld alatti világ szemét. Az országház kupola termében csak az éjjeli világítás működött már. Voltak még kisebb termek, ahol folyt a munka, de a nyári leállás miatt szinte teljes sötétben pihent az egész épület. Az egyik oldalsó kicsin szobában egy férfi lépett a szekrényhez, majd kivette a nyakkendőjét és a kopott tükör előtt felkötötte magának a kötelező dísz egyenruha kiegészítőjét. Elégedetten mosolygott saját magára vissza. Megsimogatta oldalán a diszkardot, majd tisztelgett a tükörképének, és leoltva a villany, kilépett a folyosóra. Még van a váltásig 83 másodperc. Ha megállok az utolsó ablaknál és kinézek Pestre, akkor nyerek egy kis időt, és nem érek oda hamarabb. Gondolta, majd elindult a kupola irányába. Csend volt. De valahonnan az alaksorból felhallatszott egy porszívós vító hangja, ami most zavarta a férfit. Tudta, hogy ez az utolsó hang, ami ma még megtörheti a méltóságot sugázó épület csendjét, így amikor odaért az ablakhoz, sóhajtva kémlelt ki a félig nyitott üvegtáblákon. Odakint épp egy villogó rendőrautó kanyarodott el a rakpart felé, de teljesen néptelen volt a tér. Senki. Ez jó? Remélem, ma nem jönnek olyan idióta fiatalok, akik ordítoznak, és a piától elfelejtik, hogy hol a határ. Megindult, hogy leváltsa társait. Odaérve, a vele majd együtt vigyáztáló őr mellé, halkan megszólalt. Nyugi, ma nem jön be, de nevér, mint tegnap. A legalább tegnap volt valami éjjel, feleltem, az majd ránézett csuklóján az órájára. Indulhatunk? Hogyne. A protokollnak megfelelően megadták a tiszteletet a hatalmas üvegvitrin belsejében fekvő koronázási jelvényeknek és magának a magyar koronának. Majd tisztelegve leváltott bajtársaiknak elfoglalták helyeiket a korona két oldalán. A csak az üvegpajzs aját megvilágító lámpák körbevették őket is. De épp csak annyi fényt adtak, hogy ne legyen teljesen vaksötét. A lépcsők beleveztek a majdnem feketeségbe. A galérián és a csatlakozó folyosókon a padló közelében lévő éjjeli világítás kísértetiesen segítette a talpon lévők munkáját. A korona ott szunnyadt a vörös takarón. Az arany és a körbefutó, valamint a keresztig is emelkedő gyöngycsorok homályosan, míg a képek és a drágakövek élesebben csillantak meg az alig fényben. Az argangyalok a többi szentel ugyanúgy néztek le helyeikről, mint ahogy elhasaltak a függők az abroncs mellett három irányba. Egyedül a ferde kereszt tűnt úgy, mintha belefáradt volna a görbe állásba, és végre fel szeretne állni, hogy ő is büszkén mutathassa királyi mi voltát és a hittel behintett törvényességét. A korábban a nyakkendőjét megkötő koronaőr rezzenéstelen arca lát. Lélegzetét annyira lelassította, és észrevehetetlené tette, ha odaáll elé valaki, azt hinni élő halott. keveset pislogott, és ha néha az őrség alatt ki is száradt a szája, nem nyalta meg a szélét, nehogy megbontsa a harmóniát és a méltóságot. Eszébe jutott, amikor egy alkalommal ott lehetett, ahogy áthelyezték a koronát egy szállítódobozból a vörös takaróra. Ketten foghatták meg, csak egy pillanat volt de azóta nem tudta kiverni azt az érzést a fejéből. A szemébe beleégett az a csoda, amit adott neki az egykori királyok fejét ékesítő ékszer. Újjainak azóta nem volt szabad más aranyat vagy ezüstöt fognia. Ha megpróbálta, azok égetni kezdtek, majd az egész keze görcsbe rándult, és ha nem teszi le a hamis csodát, elejti. Az a pillanat... Akárhányszor visszaemlékezett rá, felgyorsította a szívverését, cseppekkel telítette meg tenyerét, és mosoly csalt alcára. Egy rövid pillanat volt, egy este, amikor hozzáért, és azóta is csak várta azt az alkalmat, amikor ki tudja miért, de talán megint áthelyezheti a jelenbe az emlékeket. A tehette többször vállalta az őrséget, cserélt társaival. Megvette pénzért a szolgálatot, és ha nem is érinthette ismét a koronát, de legalább láthatta. Legalább ott lehetett mellette egy karnyútásnyira. Egyetlen üvegfal védte meg attól, hogy megfoghassa. Ugyanez az üvegfal golyóálló volt, és még a kisebb robbanást is kibírta, de ha bárki megpróbálta volna betörni vagy belőni a védelmet jelentő páncélozott üveget, ő eléugrik, és akár az élete árán is megakadályozza, hogy bármi baja esse. Bízott éberségében, de jól tudta, ami betörhet, az be is törít, ha valaki ezt akarja. Amíg én vigyázok rá, nem él a földön olyan lény, aki hozzáférhet. Megengedett magának egy alig észrevehető oldalpillantást, hogy ránézzen a csodára. Az oldalsó szentek, mintha sugalták volna, hogy így is láthatod, érezheted, hajt, hogy az érzés simogasson. A korona őr nem mozdult. Szeme lecsukódott, majd ugyanabban a pillanatban ki is nyitotta a szemhéját. Mi ez, nem hallhatok el itt, hát mi ütött belém? A feladatomra kell koncentrálnom, igyekeznem kell valami másra gondolni. Mások által nem látható képek érkeztek, és mindezt követte a nyugodtabbá váló szívverés és alasuló légzés is. Holnap be kell ugranom a postára. Ki kell vinnem a könyvet a havernak? Jaj, ott lesz az az idióta kutya. Utálom, ahogy felugrál. Az a lány kedves, de csak ott az a másik. Remélem, jó lesz az a könyv, ami a koronáról szól. A szemközti oldalon a pankrátor képe van. Kilenc függő, három, három, három. Vasláda, aminek a teteje miatt lehet ferda a kereszt. A gondolatok pedig alig egy perc múlva visszatértek a koronához. Az érzéshez, az emlékhez, és bárhogy is terelte volna másfelé az elméjét, a felkavart folyami homokos fenék, amint leült volna, megint sárra, iszappá változott. Érdemes lenne vállalni a börtönt, vagy akár komolyabb büntetést is, hogy ismét megérinthessem. Csak egy kicsit? Ah, nem lehet, nem szabad. Ébresztő, csak nézte barok. így lehet a tiéd. Mi is az, hogy azt gondolom, hogy az enyém? Hiszen senki nem birtokolhatja, ez a magyar állam tulajdona. A mindannyión nem egy valakié, hanem mindenkié. Felidézte magában, hogy miután megpróbálta elfelejteni agyával a királyi ékszer érintését, sok városba elutazott, hogy másokkal vigasztalódjon. Járt több helyen az országban. Visegrádban, Szegeden, Székesfehérváros, de még itt Pesten is, a Mátyás templomban vagy a Bazilikában, ahol egy porcelán másolatot foghatott meg. De egyik sem adta vissza azt a bizsergést, azt a valahonnan feltörő melegséget, amit csak egyetlen korona tudott adni neki. Erre pedig az eredeti magyar szent korona volt képes. Hiába volt mellette az országalma vagy a jogar. A teljesség és a legnagyobb és legelvarázslóbb érzés után azok is csak halvány másolatnak tűntek. A háttérből halk, de annál határozottabb lépések közeledtek. Két váltásra kész koronaőr lépett melléjük. A mozdulatok a tisztelgés után megvolt a helycsere. Majd a leváltottak, ahogy az érkezők, ugyanolyan halkliptekkel léptekkel, eljöttek a vitrintől. Esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarország szent koronáját és a hozzátartozó drágaságokat, melyeket vele együtt záralat tartanak, tehetségem szerint szorgalmasan és hűségesen megőrzendem, és semmi csalfasággal vagy csalással, semmi úton módon az országtól és a törvényesen koronázott királytól el nem idegenítem. Isten engem úgy segéljem!